Tizenkettedik fejezet 2020. Dél-Amerika Az energiánk fogytán van, és ez mutatkozni is kezd, mert nagyon nehéz az ébredés és az indulás. Ma húst kell lennünk, ez nem kérdés. Szerencsére a csomagok alapos szombák voltak, de ne feledjük el, hogy ebben a közegben ilyen megterhelés mellett dupla ennyi kalóriára lenne szükségünk. Amikor elindulnánk, Gloria bizonytalanul kérdezi. Nincs már kávé? Nincs. De nekem kéne valami. Nem fejezi be. Erre válaszként én és Pól is az arcába meredünk. Na, az a valami nincs. Elfordulok. Lépnék tovább, de elkapja a kezem És most komolyan azt hiszi, hogy tudok neki valami anyagot adni. Nem szórakozom. Azt mondtad, van gyógyszer. Hebegi. Paul látványosan háborogni kezd, ami abban merül ki, hogy durva mozdulatokkal a derekára köti az ingét és a vállára veti a zsákját. Só Az van. Mire kell? A tekintete olyan gyermeki, hogy lágyítok a hangnememben. Mit fáj? A kis Vág vissza Flegbán, és ez nekem is segít abban, hogy visszataláljak az alpári stílusomhoz. Na arra pont nincs. És fejfájásra? Arra sincs. Jó van, bazd meg, akkor adjál olyat, ami ebolára van, oké? Okay? Már üvölt. Reszketni kezd a keze, és újra úgy verejtékezik, mint akkor, amikor elhányta magát. Elismerem egy kicsit, megsajnálom. Sosem néztem le egy drogos sem. Pedig összehozott már a sors, nem egyel. Pontosabban fogalmazva nem ítélem el őket azért, ahol tartanak. Azt tartom hibának, hogy eleve a nyúltak. Sejtem, hogy ő nem nagy fogyasztó, mert akkor már régtalajon lenne. Szerintem olykor egy kis kokaint vagy füvet szív, és ennyi. A kokain esélyesebb. Ehhez képest egy heroinista vegetálása kész halálhörgés. A földön, a saját ürülékében fetrengve, véresre harabdált szájjal homokot tömne a szájába, őrültként üvöltene. Igen, az a drog igazi arca. Glóriának kitartásra lenne szüksége, és már is lendülne. Tudod, hogy nem adhatok. A nyugtató jó lesz. Vagy valami metadon. Nincs nyugtatom. A kurva életért hazudsz. Honna vagy! A katonák bevetésre mindig vihetnek magukkal nyugtatót és morfiumot. Az arcát a tenyerébe temeti. Paul felénk pördül. Hosszan nézünk egymás szemébe. Ezt honnan a francból tudja? Tévedsz. Suttogom. Két nyugtatót adjál, akkor oké leszek. Érted? Ha nem adsz, akkor végigokádom az egész napot. Jártányi erőm sem lesz, és szar sem haladunk majd. Ezt akarod? Üvölt ismét. Újra porra nézek, aki felénk lépd el. Glória mellé áll, és számon kérő hangon beszél. Honnan tudott -e, mi van egy katonánál? Nem mindegy. Nem, csillagom, nem mindegy. Ugyanis lehet, hogy nem véletlenül zuhand le a gépünk. Azt sem tudjuk, ki vagy. Te meg úgy tisztában vagy a hadifelszerelésünkkel, mint egy kiképzőtiszt. Arról már említés sem teszek, hogy menetelni meg úgy menetelsz, mint mi. Úgyhogy elő a farbával. Fölnevet. Felhúzza a vállát. Csak azért nem szólok közbe, mert én is nagyon kíváncsi vagyok a válaszra. Hogy érted azt, hogy nem véletlenül zuhantunk le? Arra célzol, hogy én rendeztem meg. Egyikünk sem felel, és ettől kiül az arcára az a Grimas, amit már szort tálalt. Összeugrik tőle a gyomrom. Elég bajós érzés kerít hatalmába. Hasonló ahhoz, amit akkor éreztem, amikor egy pokolgép robbantása előtt a szemembe nézett egy merénylő. Azóta tudom, hogy a halálnak van arca. Elárulom neked, ha én intéztem volna, már minnyáján alulról átok az ipoját. Egyedül én élnék csak. Én nem toltam volna el. Hú, na, Ácsi! Mert te jól csináltad volna? Vágok közben, mire zavarba jön. Talán most jön rá, hogy olyat mondott, amit nem kellett volna. Ezt csak úgy mondtam. Nem, nem mondtad. Üvöltötted. És üvölteni fájdalmában vagy meggyőződésében szokott az ember. Akkor most jött el az ideje annak, hogy egy kicsit mesélj magadról. Nekem csak két szemnyugtató kell. Ha azt megkapom, akkor egész nap a hangomat sem fogjátok hallani. Ez erős érv. Pol hosszút tudom, mire gondol. Eltelhetne egy nap konfliktus nélkül. Újabb nap, ami közelebb visz a célhoz. Már be kellett volna jelentkeznünk Kolumbiából, így biztosan rájöttek, hogy gáz van. Fölveszem a zsákot, kiemelem a gyógyszeres tasakot, amikor kinyomok egy szemnyugtatót, majd azt ketté töröm, és az egyik felét oda nyújtom neki, kidülled a szeme. Két egészet kértem. Teszek rá, mit kértél. Ezt kapod. Egy felet? Két egész kell. Figyelj, ha tovább idegesítesz, úgy felbaszol, hogy nekem kell bevennem az egész dobozzal. Úgyhogy kap be ezt a felet, pont elég lesz ahhoz, hogy ne hányjál. Igen, szentül meg voltam róla győződve, hogy ez a fél tabletta elég lesz. Ehhez képest másodszor dobja ki a tacsot, de egy hangja sincs. Sokszor elsírja magát, a halántékát masszírozza, bizonyára fájdalmai vannak. Hol kigombolja az ingét, hol vacog, mintha fázna. Arra várok, mikor robban. Szótlanul menetel, olykor lelassul, amikor köhögni kezd, már tudom, hogy ismét rosszul van. Kezdek el bizonytalanodni. Talán adni kéne neki még tablettát. Mi a francért foglalkozom én ezzel? Csináljon, amit akar. Nekem az a dolgom, hogy kivigye minden, én meg itt össze-vissza bonyolítom a helyzetemet. Egyszerű lehetne. Tömném őt, amíg célban nem érünk, ott meg majd foglalkozzam vele az, akinek köze van hozzá. Paul bevár. Elnéz mellettem, majd megdörzseli a szemét. Megálljunk. Elég szarul van. Adjak neki még? Nem tudom. Most adjunk neki, amikor nem kér. Elvigyarodom kínomban, mert ennek nincs jelentősége. Büszkeségből nem kér, és valamiért még föl is nézek rá ezért fölemelkedik, megtörli a száját, majd egy pillanatra ránk néz. Iszik egy kortyot a kulacsból, bekapja az egyik rágóját, majd felénk indul. Póllal, mozdulatlanul várjuk. Azt tervezem, ha mellénk ér, közlöm vele, hogy segítek, de megelőz. Végig miért majd sóhajtva mondja. Mi van, mit lestek? Tetszik a látvány, mi? Most az egyszer valószínűleg nem a külsőségekre céloz, hanem a szenvedésére. Már hogy tetszene? Miért ránk haragszik? Egyikünk sem szól vissza, egy ideig követjük. Olykor a fenekét figyelem, a vékony derekát és a határozott lépteit. Csöppet sem látszik rajta, hogy ismeretlen terep lenne neki egy őserdő. Amikor sűrűvé válik a növényzet, megáll és maga elé mutat. Parancsoljanak, uraim! Pol kikerüli, vágja az utat. Tudom, nem volna szabad, de képtelen vagyok nem szólni semmit. Holnapra jobban leszel. Ez nem igaz. Dögölj meg! Ennyit mond. Nem többet. És tudom, hogy ezt annál is komolyabban gondolja, mint amikor azt mondta. Dugj meg! Valami nem olyan, mint eddig. De még nem jöttem rá, hogy mi. Egy katonának az a legfélelmetesebb, amikor a zsigereiben érzi, hogy valami nem stimmel, de még lövése sincs, hogy mi. Pól is megáll, fölnéz, körbeforgunk. Amikor felén pördül, már tudom, ő is rájött a rejtére. Egy ösvény. Egy elhagyott ösvényen vagyunk. Mellettünk mindkét oldalon sűrű a bozót, de egyértelmű, hogy amint most haladunk, már járt ember. A növényzet éledezik, de sokkal ritkább, mint arrébb. Mi van? Nem megyünk tovább, kérdezi Glória. Egy pillanatra azt hiszem, az ő szabai vízhangzanak, de az érzékszerveim nem hagynak cserben. Mindössze pár hangfoszlány ér el hozzánk, de Paul is, és én is azonnal fogjuk az adást. Valakik vannak itt, emberek. Elkapom Glória derekát és egy fának csapom. Beüti a fejét, de nincs időm bocsánatot kérni. A testem neki és a szájára tapasztom a tenyerem. Paul párhuzamosan mellettünk egy másik fa lapul és felemeli a fegyverét. Forog, keresi mi is a cél. Látom a mozdulatain, hogy az optikában sem lát semmit. Vadütemben kapkodom a levegőt. Az adrenalin azonnal dolgozni kezd bennem. Ekkor érzem csak meg Glória szívének zakatolását. Az egész súlyom neki feszül. a bőre melegét hirtelen nagyon nehéz elviselnem. A testemmel fogva tartom, felé fordulok. Csak a szeme látszik ki, az egész tenyerem befedi az arcát. Kisé lejjebb húzom a karom, hogy az orrát szabaddá tegyem, akkor a tenyerembe kúszik a forró lélegzete, amit kienged. A tekintete jó pár másodpercre kiragad a helyzetből, noha tudom, most nagyon észnél kell lennem. Kisé riadt, de nem annyira, mint várná az ember. Ból leengedett fegyverrel hallgatózik. Glória túl hangosan szuszok, próbálok a távolabbi hangokra koncentrálni, ezért behúny szemmel, egyenesen tartom a fejem. Nem is tudom, miben reménykedem. Halljak még valamit, vagy ne? Kinyílik a szemem. Az előttem álló nő hullámzó melkasát bámulom. Talán túl hosszan legeltetem rajta a szemem, mert egy pillanatra visszatartja a lélegzetét, majd felsóhajt. Érzem, ahogy megnyugszik. Hátrébb húzódom, miközben leveszem a kezem a szájáról. Jelzem, hogy maradjon csödben, de nem megy neki. – Mi van? – suttogja. – Ssss! – mutatom. Közben az M4 optikájában fürkészem a terepet. – Mondd már, hogy mi van. – Emberek vannak itt. Eltűnő a különbség, katona és civil között. Ő most is csak a homlokát ráncolja, nem hal, nem fog semmit, míg én szinte a bőrömön érzem más életek jelenlétét. – Emberek? – Kérdez vissza, majd taszít rajtam egyet, mint aki most kapta meg élete öröm hírét. A picsába. Nem mondta ennek senki, hogy fegyveres embert nem lökdösünk. Lecsúszik a vállamról a karabély, ami nem is baj, mert megindul, mintha valahova nagyon mennie kéne. Nyukos! Rántom vissza, de nem hagyja magát. Engedj már! Megmenekültünk! Túlhangos kus. Próbálom féken tartani. Közben a kést csatolom ki, ha közelharcot kell vívnom valakivel, legalább annyival is előrébb legyek. Ügyelek rá, hogy az M4-esem ne essen le, mi alatt hogy megoldom. Öt kéz, ennyi kéne. Nincs más választásom. Kihasználom az erőfölényemet. Ismét a fához szegezem a nőt a testemmel, odaszorítom, miközben az egyik kezemmel az ő kezét tartom fékem. Az arcára tapasztom a tenyerem. Olyan erősen fogom be a száját, hogy mukkanni sem bír. A pillantásán látom, hogy meglepi a heves, határozott, durva mozdulat. Percekig halljuk még a hangokat. A lábamat a két combja közé tolom, így jobban féken tudom tartani. Nem merem elengedni, mert bármelyik pillanatban ostobán viselkedhet, és az most az életünkbe kerülhet. Bár a zajok már távolodnak, még jól kivehető, hogy a közelünkben valahol emberek haladnak. Lazítok glória szorításán. felsóhajt, párszor levegő után kap. A szemében számon csillan. Felvonom a szemöldökömet jelezve, hogy így jár, ha nem engedelmeskedik. – Mi bajod? Megőrültetek? – Próbál hadonászni. Bevallom kisét tartok attól, hogy fegyverre pályázik. Túl harcias. – Van benne erő a rosebbe is. Hallgass már el, különben kiütlek. – Legalább a szád ne járjon az Isten szerelmére. Adj erőt, uram, mert megfojtom. – Engedj már! Emberek vannak itt, segíthetnek! Őrült nő személy. Feltűnt neki, hogy menedékjoga van. Szerinte miért kapta? A két szép szeméért? Mert én úgy sejtem, hogy azért, mert nem mindenki kedveli. Jó lenne tudni, ki is ő. Paul mozdulatlanul nézi a küzdelmünket. Kezdem magam szarul érezni. Most komolyan itt hadakozom vele. Na, vége a játéknak. A lábamat durván nekifeszítem az övének, a csípőmet szintén. Úgy ráfekszem a melkasára, hogy vele együtt emelkedem, amikor levegőért kap. Megemelem az alkaromat a szájára akarom fektetni, de elrántja a fejét. Visszafordul, nem ad ki hangot, ez valamelyest becsillapít, talán rájött, hogy komoly a helyzet. Olyan pofont csapok le neki, hogy azon én is meglepődöm. Ennyi. Nincs húzavona. Ez itt egy őrjárat, és az életünk a téd. Mozdulatlanná válik. Farkas szemet néz velem. Faszomod, hogy ver a szívem. Mindjárt kiugrik. Megváltozik az arca. Eljutnak hozzá a hangok, amiket mi pollal már felfedeztünk. Emberek. Elmosolyodik és ettől a mosolytól megfagy az ereimben a vér. Ki vagy te?